Och då tycker jag att så här: kan jag liksom hjälpa till att få bort den här skiten? Eller åtminstone medve medvetande göra den? Då, då vill jag göra det. Camilla Gärvide, vad roligt att få vara här, hemma ja, men, hos dig. Välkommen hit, ja, tack hem så till mig och i valpcentralen. Ja, ja, precis, just det. Det har vi ska vi säga, i fallen vaknar. Då, Exakt, vi har ju min tio veckors eh, hundvalp mm. eh, som ligger och sover i soffan just nu. Eh, men om det, om det låter någonting så är det hon som har, ja. då hon som har vaknat. Mm. Du driver en av Sveriges eh, största bloggar. Mm. Men du gör också något som är ännu mer unikt Du både bevakar och granskar våra största bloggar och influencers Varför är det så unikt tror du? Varför är det så få andra som gör just det? Jag tror att det är för att branschen är så pass ny Och branschen har blivit så pass stor, så pass snabbt Att det finns inte kunskap nog att, att, att göra det Tittar du på de traditionella medierna så har de personer som kanske ganska börsen. De har, de har, det finns människor som har gjort det här under väldigt lång tid. Mm. Och nu så kommer det in en, en, en ny bransch som funkar på ett helt annat sätt med statistik, med samarbeten. Helt plötsligt så sitter influensen på två stolar. De är liksom både det publicistiska verktyget och marknadsavdelningen... Och det har, ens, alltså det har inte ens funnits marknadsföringslagar för den här typen av bransch. Mm. Jag kan tänka mig att även om man har velat granska den så vet man inte vad man ska granska. För att det är Google Analytics, ha vad är det? Liksom, det vet inte journalister vad det är vad, är, vad är spökföljare, vad kan det innebära att ha spökföljare, vad rör det sig om för pengar? Mm. Det, är liksom, det är en helt ny bransch. Ingen har liksom gått in och granskat det, utan det är de har gjort det, att de har skrivit om vad influenserna har skrivit om eller kanske liksom ställt till med som har kommit fram, men det är aldrig någon som har tittat på branschen i sig. Camilla Järvide är en av mediebranschens nya aktörer. I vakuumet av granskare i en ny influencerbransch har hon på kort tid blivit en maktfaktor. Det är Järvide som avslöjar hur Lisabella Lövengrip fuskat med besökssiffror eller hur Lövengrip manipulerar hotbilden mot hennes familj. Och det är Järvide som ofta och strängt uppmärksammar vilka bloggare och influenser som bryter mot marknadsföringslagen. Och för allt detta får hon enorm respons. Född 1980 och med en bakgrund som en framstående musikbloggare la hon för två år sedan av kursen och la allt fokus på den nya bloggen Blogbevakning. Där har de på två år gått från 0 till 120 000 unika besökare i veckan. Och varje inlägg får hundratals kommentarer och hennes plattform är betydande och djupt omdiskuterad i en parallell medievärld. Därför pratar Mediepodden idag med Camilla Gärvide, kvinnan bakom fenomenet bloggbevakning. Skvalldrottning skulle några säga och en ny världsgranskare skulle kanske ännu fler säga. Har du någonsin definierat dig som en skvallblogg själv? Nej, det har jag aldrig gjort. Men det finns ju för att jag förstår ju också, inte minst från den här första tiden, att det var kontroversiellt. Du kanske startade den på Finest, nej? Nej, jag startade den på egen domän. Okej. Okay. Och sen så låg den en kortis på tailsweep. Men du... det som hände var att det var mycket reaktioner på att folk tyckte att du var elak, eller? Alltså... Ja, de, alltså i och med att jag har själv varit i den här branschen så var jag bekant med många influencers. Som jag visserligen inte hade haft någon kontakt med på flera år. Men vi hade liksom men vi har ändå varit i den här branschen tillsammans. Och jag tror att när jag startade den, för jag, jag, jag har ju hela tiden stått för den med liksom namn och allting, att det är jag som skriver denna. Så blev de nog lite oroliga. Så här, shit, vad vet hon om oss egentligen? Vad kan komma på den här bloggen? Um, för de visste ju inte heller vad den var för någonting. Mm. Det, liksom, det tog ju ett tag innan den etablerade sig lite med att nej, du kan inte skicka mig skitsnack, jag kommer inte publicera det. Utan jag vill ju ta det som står skrivet. Mm. Liksom, även om det är en kommentar på Kissys blogg så är det så här att den kommentaren står där och den kanske ha, ha, handlar om något jätteintressant och då vill jag lyfta upp det. Men det var kontroversiellt och det kanske har att göra med att det är så obevakat, den här branschen. Ja, ja, de har stått helt ogranskade mm. under ja, men hela sina karriärer. Mm. Och ganska snabbt då så hamnar du ju på nöjesguiden. När var det här? Det var 2016 också? Nej? Mm, det var det. var på hösten 2016. Eh, och där fick man ju intrycket, eller eh, ryktades i alla fall- att du stod för en kraftig del av deras trafik. Eh, ja... Det gjorde jag. Jag ja. skulle väl säga att jag i princip stod för hela. Ja, precis. Det, det sägs ju det. Eh, jag har försökt hitta några verifierbara siffror på det här, men de fanns inte på KIA-index då till exempel. Men det slutade illa, kan man ju säga, eh, ert samarbete här. Och... Eh, ja, eh, det, det slutade illa, men blev bra till slut. Mm. För nu har vi ju, liksom, vi har ju rätt upp det och vi har förlikat eh, och allt, allting mellan oss är ju löst. Ja. Eh, och det, jag har förstått det utifrån det som har rapporterats om det Att det var en förlikning Och att det var en stämningsansökan på nästan 700 000 Som handlar om att de inte betalat ut enligt det kontraktet som de hade Det var eh, en stämningsansökan på 700 000 Ja, 700, sa han det förlåt Nej. 700 000 Ja, 700 000, eh, precis eh, Och du fick till slut nästan 600 000 kronor Men du får inte prata så mycket om det Förstod jag också på den här ansökan Nej, så alltså det finns inte så mycket att säga om det faktiskt Jag tror att de trodde nog att de hade formulerat ett avtal på ett annat sätt än de hade. Så att när det väl gick till förlikning och liksom våra jurister tittade på det så var det liksom inget snack om saken att så här, det här ska vi lösa. Mm. Och det har löst liksom enligt Konstens alla regler. Och... Men det handlar egentligen om att de inte trodde att du kunde få så mycket trafik som du fick, kan man nog säga kortfattat, eller? Ja, jag tror nog att de blev... Förvånade, och det blev ju jag också. Jag menar, min vlogg har ju mångdubblats i statistik sen jag flyttade dit. Och det var liksom lite så här, mycket personalbyten och, och sådär. Så eh... Ja, vi behöver inte fördjupa oss i det. För du gick ju vidare sen då, dels till egen domän, men du gick också till ett nytt mediehus om jag har fattat det rätt. Mm, till 924 24 gruppen mm, så Nu lever du heltid på det här. Ja, har gjort i ett. Och ett halvt år tror mm. Jag Jag tror att jag sa upp mig från mitt heltidsjobb I mars 2017 När man läser din blogg då Om vi ska kalla det blogg vi Föredrar du att vi kallar det Vi kan kalla det för blogg ja. det, är istället för mitt. det borde finnas ett, ett mellannamn här ju mm. Det är inte en tidning. Mitt flöde låter också så här halvsexigt. <laughs> Hur som helst. När man Kalve läser bloggen. det du skriver, så är det två saker som är väldigt tydliga. Det första att du fokuserar väldigt mycket på fusket. Eh, reklamfusket eller mm. samarbetsfusket, annonsfusket. Men det andra också att du har så enormt mycket kommentarer. Ja, ja det det, det de är ju hela bloggen. Alltså, ja. Det är verkligen så här, det Jag skulle säga att så här, det jag skriver är typ 25%. 75% av bloggarna är mina läsare. Mm. Och det här är ju, om man då jämför med etablerade medier, och inte minst min kollega Olle, som jag gör den här podden med, som aldrig läst en kommentar i hela sitt liv. Han begriper inte varför någon någonsin skulle göra det. Eh, men det här, för, för mig är det tvärtom. Jag tycker att det är kommentarerna som det kan vara allra bäst och mest mm. intressant. Eh, och så. Men, men det, jag tror att det är väl ett bakvänt att man värdesätter kommentarer. Men jag får ju verkligen intrycket av att du lever eh, på kommentarerna. Att bloggen eller ja, din sajt lever eh, på de här kommentarerna. Mm. Ja, men så är det ju. Jag, menar, jag tror också att det som skiljer min ja, blogg då från andra bloggar, det är att vi, i min blogg föregår, det, föregår vad man? en dialog. Mm. I andra bloggar så är det envägskommunikation. Vissa bloggar säger ju det att ja, men jag läser inte ens mina kommentarer. Medan jag läser alla kommentarer. Det måste jag göra också i och med att de är det. Men jag läser alla kommentarer. Jag är delaktig. Jag eh, liksom lyfter fram kommentarer. Mm. De kan få egna inlägg. Eh, och det är väl det också att folk har saknat en plattform att faktiskt kunna diskutera detta på. Mm. För att antingen så är det typ traditionell media och då måste du liksom göra det med ditt Facebook konto eller skapa upp ett konto. och Det är jobbigt och det är ingen som orkar. Eller så är det flashback. Mm. Och min blogg ligger väl liksom däremellan. Den är omodererad men du kan ju inte säga vad skit som helst. Jag sätter ju folk både på modereringslista. Jag svartlistar dem. Det finns ord som är svartlistade. Och jag liksom raderar och styr väl den så mycket med järnhand som jag kan. Mm. Um, och det forumet finns inte heller någon annanstans. Mm. Så att den här bloggen har liksom täckt in två behov tror jag. Mm. Folk har velat läsa en mer vuxen granskning av sociala medier- och kunna diskutera det. Mm. Men det, alltså det, det är ju hundratals eh, kommentarer- på nästan vad du skriver då. Och det är ju så sagt ovanligt. Mm. Eh, 1.100 är mest... Det är inläggen med flest kommentarer, eller? Ja, jag har två inlägg som har gått över tusen kommentarer. Ja. Men, och, och sen har du ju typ en gång i veckan öppet spår, två. eller vad? Två gånger i veckan. Flera kvällar alla det, kväll. Det är också en väldigt ovanlig sak att kalla det så här. Nu är det öppet spår. Förklara vad det är. Jag fick så mycket så off-topic-kommentarer mm. under liksom inlägg där folk ville veta ja, men var köper man den bästa jackan? Min katt är magsjuk. Eh, typ, jag har fått mitt hjärta krossat, vad ska jag göra? Det stör ju lite flödet i kommentarerna Om Alltså folk... det är någon som har helt random att Ja, det. det är bara helt taget från luften liksom. bara så här, Jag ja. typ, vet inte vart jag ska vända mig Aha. Eh, Hjälp mig ja. Och då så sa jag det istället så att, ja, men, Då dedikerar jag Inlägg till det Och då, då hade vi en diskussion så här, När ska de vara, vilken ja. tid, hur ska det liksom gå till och då, då märkte jag också att det var så många som sa det att här, ja, men jag sitter liksom hemma på helgerna, på kvällarna och känner mig ensam, jag ingen att prata med man kanske liksom precis har fått barn eller, ja, men av olika anledningar. Och då var jag så här, men okej, då lägger vi det liksom fredag klockan åtta och lördag klockan åtta och då är det så här in och umgås. Mm. Och då gör folk det. Det, det är ju fascinerande det är ju ett community som mm. du har skapat där med där ja. folk då jag kommer även ha det på jul mm. för att det är många som, som alltså. har sagt det, att jag sitter ensam på julafton mm. liksom, kan inte du ha ett öppet spår och det här med fusket då om vi bara när, stannar upp vid det också då varför är det så viktigt för dig för att det ska man ju då förklara att, att äh, du gör ju inlägg, det kan ju heta vad kallas det, instagramsvepet eller vad, vad, vad heter det benstående... ja, precis, det händer på instagram precis Och då, bara i sådana där jag liksom, gör nedslag på olika Instagram-poster och bara där så kan ni vara i förbefarten. Och här är eh, reklamfusk och här anmäler ni till Konsumentverket. Mm. Men annars är det ju överlaget så skulle jag säga att kanske 30% handlar om, om på olika sätt att anmäla till Konsumentverket. Det går lite i vågor. Ja. Alltså, ibland så kan jag känna att, men herregud vad enda inlägg jag skulle kunna handla om. Liksom... Ja. Varför är det här så viktigt för dig? Därför att jag har sett med egna ögon hur lätt påverkade framförallt unga tjejer är. Mm. Du och jag vi kan se igenom detta. Vi kan se att sammankut, det här, det här är ju reklam. Mm. Men tittar du på de här influenserna som kanske har 800 000 följare på Instagram. De flesta av de här tjejerna. De flesta av de här följarna är liksom tjejer mellan 12 och 14 som ser upp till den här som tycker att hon är liksom deras kompis, de litar på henne och säger hon att så här, den här maskaren är bäst i hela världen typ önskar jag den i julklapp mm. då, då tror de på henne då litar de på att så här, det är det hon säger till dem som en kompis utan att hon säger då att jag får 200 000 betalt för att säga detta mm. och då uppmanar du ju då dina läsare att, att anmäla gör de det? Ja, det jag säger är konsumentverket. De är jättetacksamma. Det är de. Jag menar att, att Kissy var uppe i Patent- och Magnatsumstolen, det är ju på grund av. Och feldes. Ja, mm. På grund av, eller mitt fel, jag vet inte om man ska, det är på vem man frågar, men jag uppmärksammade ju de inläggen, och det gick ju vidare till. dit. Men det är en slags aktivism ju från dig i det här fallet. Jag är rättshaverist har jag kallat också. <laughs> ja. Nej, men jag kan tycka att. Så här, och det som stör mig också i, i detta mm. som är lite så här den röda tråden det är så att media granskar inte influencers på det seriösa sättet som de borde så därför så ger det inte dem någon anledning att, att liksom sköta sina företag på det seriösa sätt som förväntas av en mångmiljonindustri. Mm. Så de har ju fått hålla på Liksom stå, stå helt ogränskade och göra liksom smygreklam att, att liksom påverka sina unga följare utan att någon ens har höjt ett ögonbryn. Mm. Varför känner du så starkt patos kring det här? Det är nog för att jag har en egen familj. Där jag ser liksom hur det påverkar, och jag ser ja, men, alltså unga människor och jag får ju jag får ju så mycket mejl från föräldrar till unga människor som säger det att men tack vare din blogg kan jag prata med mitt barn om detta. Mm. Liksom, jag kan fråga henne varför hon helt plötsligt vill posera på ett speciellt sätt på Instagram. Jag kan ifrågasätta när hon säger att hon vill ha större läppar. Mm. Varför vill du det? Var har du fått det ifrån? Varför har du en rabattkod till att förstora läpparna? Var kommer den ifrån? Mm. Det är sådana saker som... För det är också föräldrar, otroligt stor okunskap. De, de har ingen aning, de vet inte ens var de ska börja. Mm. Och då tycker jag att så här, kan jag liksom hjälpa till att få bort den här skiten? Mm. Eller åtminstone medve medvetande göra den? Då, då vill jag göra det. Och du får väldigt mycket tips då. De här kommentarerna gör ju också att det, att det är någon slags relation som skapas, antar jag, som gör att du får mycket tips, eller? Jag får jättemycket tips. Eh, och, eh, för, för det är också något som du uttrycker i dina eh, texter. Då. Eh, tack för tips och, mm. och så vidare. Och, Anna bok kallar de för bloggbevakningssmå små minioner. Ja. <laughs> Spioner om inte annat. Ja, precis, de är, mm. de är överallt. Vi ja. ser allt. Ja. Och, eh, de hittar ju fantastiska saker eh, när studerar liksom, bilder från, från influencers så hittar och hittar ledtrådar av vad någon kanske ja, snabbt någonting mm. eller eh, kommer ihåg referenser från flera år tillbaka som avslöjar liksom, eller blottlägger hyckleri och lögner. Mm. Och, känner du själv så att du har en liten armé av minioner eller spioner eller vad du nu kallar dem Absolut, eh, det har jag. Och det kommer ju också med ett ansvar. Mm. Jag kan ju inte skriva på samma liksom, kanske vassa, spetsiga sätt som jag gjorde i början. Därför att om jag står lite för nära liksom kanten till vad som jag kan publicera då kommer jag ha ganska många framför mig som kanske faller över den kanten och som liksom går lite för långt i sina kommentarer eller skriver någonting som liksom inte jag tycker är okej okay. mm. så att jag har medvetet för att backa lite där just för att inte skicka fel signaler mm. Hur kan det se ut att du backat då? Mycket har att göra med liksom sättet att jag uttrycker mig på att om jag lyfter fram kanske en, en tvivelaktig kampanj för plastikkirurgi. I början så hade jag skrivit på samma sätt som om jag skulle uttrycka mitt missny till min sambo. Just det. Och verkligen bara så. Här, äh, mm. så. Du tonar Och, ner det helt enkelt. Ja, jag måste lite tona ner det. Därför att annars så blir det liksom som en molotov-cocktail. Mm. In på den personens... Liksom, det är så här, kritik, ja, nätat, nej. Mm. Sen så är ju det en väldigt svår sak för många influencers att skilja på. Mm. Just för att de kan inte skilja på sig själva som privatperson och sitt varumärke. Och då blir allting nätat när det egentligen är kritik mot varumärket. Mm. Men hur, hur, hur ser du då på det du, du, du gör, ändå? Du pratar, vi pratar om dig som en slags granskare och kanske aktivist också. Rättshavare? Ja, Nej, men är det, är, det, är det noggrant för dig att precis allt är sant? Jag skulle ju aldrig någonsin liksom, ta någonting som som, sagt, som inte finns skrivet. Sen kan jag ju ha mycket här, egna teorier och, och sånt. Men jag skulle ju aldrig publicera någonting som var liksom lögn och sen typ får det och framstå som en sanning. Mm. Aldrig, absolut inte. Och det, det, skulle, alltså det får jag ju inte heller. Alltså jag, om jag vet att någonting inte är sant, då kan ju inte jag publicera det som en sanning. Mm. Men är du bra på att erkänna när det blir fel då? Enligt mig själv, ja. Enligt mina, liksom, de som gillar det jag gör, ja. Enligt de som inte gillar det jag gör, nej. Mm -hmm. Kan du ge några exempel då? när du när det har blivit fel- och du också erkänner det? Ehm, I början, innan jag hade satt upp lite- så här, min moraliska kompass för bloggen- så outade jag en tjej som heter Egoina, hennes pojkvän- innan hon hade gått ut med honom. Mm. Och det har jag bett henne om ursäkt för mm. i ett inlägg. För att det var så att det, det är inte min sak att, att gå ut med. Mm. Och det är ofta som jag får... liksom sådana typer av liksom, tips. Mm. Eh, och sen så har jag även- så här, publicerat inlägg- haft en, en jättebra liksom, intention med- men där det liksom- ja, men det, har inte, det har inte liksom framkommit riktigt- så här, hur jag tyckte. Och sen så har jag då börjat typ, skriva en förklaring- på inlägget. Och sen när förklaringen är bättre- eller är längre än mm. eh, originalinlägget- så har jag insett att så här, nej, det här- det här blev helt enkelt inte bra och då har jag tagit bort det. Och bara skrivit det att... typ För då får jag ofta jättemycket kritik. Mm. Och då, då är det ju bara att tugga i sig. Att säga, okej, okay, det här blev inte så bra. Mm. Och med tanke på att jag publicerar typ åtta inlägg om dagen så vore det jättekonstigt om inte några blev liksom, katastrof. man Går in och rättar det är detaljer är fel, så att säga? Ja, Ehm... Och skriver ofta, liksom ja en uppdatering, nu har detta framkommit, eller nu har jag fått en kommentar från bloggaren som, som säger det. detta. Mm. Så inläggen är ju liksom de är ju dynamiska också. Mm. Ja, men berätta om den här moraliska kompassreglerna eller, som du pr pratar om att ha utvecklat för dig själv. Har du liksom något sånt då, något slags eh, regelverk eh, som du följer i ditt arbete? Mm. Alltså mycket, mycket går ju på magkänsla. Men jag skulle säga att 99 av det som jag publicerar har ju föregått av liksom ett genomtänkande. Ehm, speciellt om det är kanske lite känsliga saker ibland så ber någon annan läsa eller ber min chefredaktör läsa. Tyvärr så har jag fått alltså, tulla lite på den moraliska kompassen bara för att följa ja, men upphovsrättslagen. Därför att jag hade som regel innan att jag publicerade inte bilder på andra människors barn. Mm, mm. För det är inte mina barn att publicera. Mm. Så att det jag gjorde då det var att jag tog skärmdumpar från Instagram och så täckte jag över liksom barnens ansikten om de nu var med på bild. Jag försökte undvika barnbilder liksom i, i största möjliga mån. Men i och med att det då kan vara liksom ett tveksamt sätt liksom ett, det kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. däremot om du bäddar in Instagram-posten med den inbäddningskoden- då är du liksom helt liksom safe. Mm. Då kan ingen ha någon åsikt om det. Och ta den bilden ner från Instagram- då försvinner den ju även i mitt flöde. Mm. Men jag kan ju inte maska inbäddade bilder- utan då blir det ju att det blir bilder på barn- om det är barn i bilden. Och det vill jag egentligen inte ha. Men... Också, jag tänker du liksom skir titeln då skvallerblogg medans många av dem som är dina kritiker då, som är såklart de stora influencersarna menar ju att, att du är det men man ska ju se att även om du själv då inte skriver skvaller att genom att spekulera eller öppna upp för frågor om hur saker egentligen lägger till att det öppnar upp eller uppmuntrar också i så fall skvaller har du tänkt på det? Ja, alltså jag... Försöker ju... Alltså jag, jag vill inte styra mitt kommentarsfält. Men vet jag med mig... För vissa ämnen är väldigt laddade. Och vissa personer... Liksom... Triggar folk. Då kan jag ju gå in och, och liksom skriva det längst ner i inlägget. Mm. Att liksom... Att jag förväntar mig att de håller god ton, blandar inte in barnen, ehm, ja, dittan och dattan. Mm. Just för att lite så här, nippa den debatten. Alltså jag, jag vet vad vissa av er liksom, nästan sitter liksom och vilar på hanen. Mm. Men det händer ju oavsett om jag spekulerar eller inte. Mm. Det, det, det kan vara liksom, det, det spelar ingen roll. Jag skulle kunna skriva ett inlägg med bara ett enda ord, Blondinbella. Och inget mer. Och kommentarerna skulle handla om allt möjligt liksom. Mm. Så vissa saker liksom, kan jag inte riktigt kontrollera. Men precis på samma sätt där som jag pratade om att inte stå för nära kanten så har jag ju även fått liksom ta ett litet kliv tillbaka där med. Just för att jag påverkar så många människor med det jag skriver och då måste jag tänka på det. Men jag glömmer ju bort också hur jävla många det som läser min blogg. Det är men Du har du om det, eller nämnde det här tidigare att du har en publiceringsstrategi ändå. Alltså du har en idé om hur många inlägg och när de ska publiceras. Hur, hur tydligt är du med det där? Eh, jag, menar så, jag, har ju, jag har ju vant mina följare med att så här, på vardagarna så kommer första inlägget klockan sex. Mm -hmm. eh, och då tidsinställer du något. Ja, det är tidsinställer jag. För de ville ha ett att läsa till, frukost, liksom, till mm. vid frukostbordet. Så då tidsinställer jag det. Och sen så kommer det med liksom. Några timmars mellanrum under dagen. Um, och det är ganska fasta tider. Mm. Um, så att just att det ska bli liksom ett bra flöde. Mm. Och jag försöker ju även ordna inläggen på ett sätt som är så användarvänligt som möjligt. Att man kan inte ha liksom, två tunga inlägg med ganska mycket text efter varann- mm. Um, du så planerar det, alltså du planerar dina publiceringar utifrån det, eller är det från publicering till publicering där du inser nu var det långt är så nu kör vi video här nästa. Nej, jag försöker att, att liksom ha några inlägg liksom klara som, som idag. Mm. Um, när jag kliver upp i morse, då var i mitt klockan sex inlägg var tidsinställt, mm. klockan nio inlägget var tidsinställt för att du skulle komma, mm. och sen så. Blev det så att klockan 12 inlägget också blev klart? Mm. Jag är för mina ledigt då. Precis. Mm. Det här. Mm. Men då kan det ju vara att när jag vaknar på morgonen, då inser jag att, oj, min gud, det, har hänt, det hände någonting igår kväll eller nu tid på morgonen. Ja, men det här inlägget, det vill jag, det är ju jättesuperaktuellt. Mm. Då kanske jag stoppar in det klockan nio och så flyttar jag mig klockan nio inlägget till klockan tre. Mm. Och sen inser jag att, nej, fast klockan tre inlägget är bättre klockan 12. då byter jag plats på dem. Mm. Så att jag flyttar ju hela tiden om. För att det ska bli så bra som möjligt för läsarna. Så att det är ju inte som att jag tidsinställer, och sen så bara skit jag i min blogg under dagen. Mm. Det är ju själva inläggsskrivandet är ju det som tar minst tid. Mm. Det är ju liksom research, att liksom hålla mig uppdaterad. För jag, jag läser ju Liksom, jag har ju koll på alla bloggar Instagram, Facebook, Twitter, Youtube mm. det är ju det som tar tid det är ju inte som att jag bara sa okej, okay, ja, nu slår jag på en tärning ja men då blir det Jocke och Jonna idag mm. utan jag måste ju scanna av hela sociala medier flera gånger om dagen för att se vad som är intressant att skriva om Jag tänkte vi ska prata om det som har varit präglande för dig det senaste dryga halvåret, kanske. Eller det har i alla fall varit någonting som har gjort att din blogg har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det är ju din pågående, ska man kalla det då granskning med, av Blondinbella eller Lisa, Isabella Löfvengrip. Mm. Hur är er relation? Vi har ingen relation. Nej. Alltså, Jag har träffat henne en gång... På ett bokevän som jag var på, där hon och Pingis, jag tror att de skulle släppa någon typ sin ekonomistabok. Mm. Men det var ju långt innan jag startade den här bloggen. Mm. Men hon har ju blivit in så att säga, vad ska man säga, tolvtagare, eh, som, som, mm. som kanske du vill fälla på, på något sätt. Eh, och det, jag vet inte om det började det, men för mig så började du med att det är eh, hennes uppblåsta eh, besökssiffror till sin blogg. Eh, mm. då, och att eh, du granskade dem. Och kom fram till att de var falska eller de var upplåsta helt enkelt. Precis, de var extremt överdrivna från mm. 260 000 till 1,5 och en halv miljon. Mm. Eh, och det ledde ju till att hon fick eh, väldigt mycket kritik såklart också. Det var ju en del medier som följde med eh, mm. och, och berättade om det då. De var lite segstartade, men till slut så, så hakade de på. Det var ju lite så att när en hakade på då hakade alla på. För mm. att så är det, ju det är mer. lite så med den här branschen, att våga vi? Ja, men Isabella Löfinkri, ja, men vi kanske vill att hon ska åka lussebullar i vårt julmagasin. Oh, no, men, fast... Kan inte det handla om dig också, att man inte har en relation till dig? Jag tror så sa att det handlar om att de inte förstår innebörden av det jag kom fram till. Mm. Att så här, vågar vi? Vi förstår inte detta. Det, kan, det är, kan ju vara sant, men vi förstår inte det riktigt. Tänk om vi kör på det och så är det inte sant... Ja, men –Och vi, vi vet inte... –Och där kan ju jag menar det, att förtroendet... Läst, man har inte ett man har inte track record av en Hannes Råstam, så att säga, Nej. i dag. –Nej, men så är det ju. Och att de själva... Alltså, för när jag presenterade den här statistiken för människor som är insatta på sociala medier, då är det så här, men vad i helvete? Mm. Har hon gjort det? och förstod på en gång vad det innebär i pengar och allting. Men presenterade du det för någon som inte är insatt i världen då är det ju så här, jaha, är det här ens allvarligt? just Ja, jag förstår. Um, Så, att, så att det var nog det. Men när en tidning hakade på då gav det på något vis legitimitet och då mm. vågar andra haka på. Det gör ju att jag blev så förvånad över medias totala tystnad när det då framkom att de hade fabricerat hot. För det har ju liksom inte med att du måste förstå sociala medier. Mm. Utan det var ju verkligen så svart på vitt. Hon i ett hot mot sig själv- för att rikta fokus bort ifrån mitt avslöjande. Mm. Och nu har hon erkänt det. Och erkände det ju sen då i Expressen. Och ändå blev det liksom inte stort. Ja, för vi kan väl komma till det då. För att det fortsatte ju det här då. Eh, det som kanske framför allt- eh, och som har blivit då allmänt känt i Sverige- eh, för, för ovanlighetens skull- när det handlar om sociala medier- eh, är ju det här dramat som utspelat sig- med hennes tidigare pojkvän- mm som hon ju uppger har gjort affärer med olika skummisar vilket läggt till miljonskulder och indirekta hot mot honom men också då mot Cisabella Löfgrip och hennes familj och som hon därmed gick ut med väldigt offentligt och liksom berättade om att det var katastrof och så och som var intressant tyckte jag och därför frågade jag om era relation också att i det första skedet så var du väldigt respektfull här mm. då valde du att säga att ja, i det absolut första skedet så var det tvärtom. Då, då var du väldigt skeptisk kanske och tyckte att vad är de bluffar om nu den här gången. Men sen så fick du väl tipsant tar då. Och eh, när du fick också höra Isabella Löfvengrips egen version av det så valde du att avstå att publicera. Och sa att det fanns goda skäl för det och sluta spekulera i princip. Då. Ja men precis, därför att det som jag först fick ett tips om, jag frågade henne om det. Mm. Och hon sa att ja, det stämmer, vi har typ polisbeskydd och det är djupt och Odd har också skydd och bla bla bla med barnen. Och då är det så här att jag är ju, är ju inte intresserad av henne som liksom privatperson, alltså som mamma, som, utan jag är ju liksom tittar ju på henne som varumärke. Och i det här fallet så upplevde jag att men det här är ju henne som privatperson med hennes familj. Mm. Um, och om det stämmer, då är det liksom fruktansvärt. Och det har ingenting med min granskning av hennes statistik att göra. Så alltså Det finns ingen anledning för mig att ens liksom låta folk spekulera om det. Mm. Det, kände jag, det kände jag väldigt starkt för. Sen fick du tips om något annat då? Att det var något annat som för sig gick? Nej, sen, så, så, så jag la ju liksom locket på. Det var på fredag när jag smsade med henne. För jag fick också hennes version bekräftad av hennes ex-man. Mm och så var det liksom inte mer med det och Isabella det var också, Isabella bad inte mig att inte skriva om det hon sa bara välj din ord väl mm. och då mässade jag tillbaka att men jag kommer inte skriva om detta i nuläget och sen på måndagen så var det ju bara liksom all over alltså det var ju hela Expressen gick ju ut med att det har kommit hem kriminella till henne det har suttit kidnappare i bilen de lever under typ hot, hon måste fly landet eh, han har gjort liksom det, ja men det är typ maffia det är svarta pengar, det är tvättade pengar han kan aldrig komma tillbaka till Sverige, och det var bara så. Oh, Okej. Okay. Liksom, jag, jag blev lika chockad, tror jag, som alla andra av detta. Mm. Um, För det hade inte. Så mycket hade du inte begripit då. om var, Så mycket hade inte hon berättat. Uh. Jag blev nog mest chockad över att hon valde att göra det i Expressen på mm. det sättet. Mm. Att, att verkligen. Och då tänkte jag så här, jag hoppas verkligen att hon har på fötterna för hon pulveriserar en annan människa nu. Hon verkligen, hon, hon, nej men hon förstör hans liv. Så jag hoppas verkligen att det här är sant. Och, eh, du pratar om hennes expokvän. Ja, precis. Men just för att hon valde att ringa till Expressen så började bör det ringa varningsklockan i mitt huvud. Okej, nu är, nu är vi tillbaka. Nu är det varumärket Isabella som är igång, det här är inte mamman Isabella för att hon hade kunnat göra det på ett annat sätt, hon hade inte behövt skrika ut för hela världen att de behövde fly och, lä och lägga och publicera bilder på Instagram från deras gömställe och, alltså det var såhär, hon mjölkade det för allt när det var värt och då var det så här: okej, okay, men det här, okay, det här är den här Isabella jag känner mm. det här är inte den här rädda mamman som liksom, jag trodde att det var, utan nu är det varumärkesbyggande Isabella som ska liksom, få opinionen med sig och på kvällen då så kontaktades jag av hennes expojkvän. Uh, uh, uh, från Ureblå alltså? Ja. För han hade ju blivit itutad det här också. Mm. att, liksom, För han hade ju flyttlandet landet alltså, hals över Han hade också blivit itutad att, han, liksom, att ja, men han skulle kunna dö imorgon. Men jag tror det som fick honom att vilja uttala sig det var att Isabella blandade in hans familj. Mm. Och då, då, då, då tror jag att han kände det att... Så här, för han, han har ju liksom aldrig velat liksom hända någonting illa. Han har ju bara velat försvara sig för att hans möjligheter till att lösa den här situationen försvann ju i samma stund som hon gick ut i expressen. Eftersom att han jobbar som trader och då har du, liksom, du har flöden av pengar in och ut. Och även om han hade, om ja, även fast han hade liksom gjort en förlust så had, fanns det möjligheter för honom att med andra pengars flöde liksom rädda upp det. Mm. Men i samma sekund som hon gick ut i Expressen så försvann ju alla de möjligheterna. Men och det här har ju inte bara då rapporterats av dig eh, utan även av Expressen, alltså det vill säga den här Expo kvinnens version av det eller att han då känner sig lurad, bedragen och kanske krossad av Isabella Löfvengrip och eh, att han menar att det här hotet inte är så stort eh, som det är. Men mm. samtidigt är det ju två versioner då. Mm. Vad är det som gör att du eh, så säkert... Inte bara rapporterar om att det är två olika versioner utan eh, att Isabella spinner det här eh, för sitt varumärke och företags bästa och att den här ex eh, inte gör det. Ehm, från första början så tyckte jag mest att han skulle få komma till tals för att det var lite David mot Goliat. Och jag mm. alltså, han, hade ingen, han hade ingen plattform och det var ingen media som riktigt... Ville låta honom komma till tals. Och se, för jag var så, okej, okay, men vad vill du säga? Mm. Alla andra medier var så här, vill vara med så här, vi vill få fram bevis på att du är en gangster. Mm. Um, så jag var med så här, vad vill du säga? Liksom, vad? Eh, svara på de här frågorna. Och med tanke på min erfarenhet av Isabella, att jag visste redan innan att hon hade fabricerat ett hot, skylte på mig för att rikta fokus bort ifrån min granskning. Ja. Men det hade du inte publicerat innan, eller hur? Men jag hade, pu hade publicerat att jag visste det men jag kunde inte säga hur jag visste det just för att jag Aha. kunde inte röja min källa. Mm. Men sen visade det sig ju att Isabella, hennes assistent Simon och expo kvinnan, tillsammans då hade kokat ihop det här med den här hotlappen och precis hur det skulle gå till och allt det fick jag ju se då. Du fick skärmdumpa. Jag fick skärmdumpa, jag fick se originalbilden mm. och det slutade ju med att Isabella erkände till Expressen mm. att ja, det var ju en två gammal hotlapp Mm. Så, men det är ju en tolkningsfråga Man bara, Och att då Isabella använde det för att förklara Att när du bedriver den här typen av granskningar Mot henne och hennes eh, fejkade siffror Så leder det till hopp mm. Och det, var inte ens, det hade inte ens kommit då Det var, inte ett så att det var ju bara det, var ju det i kombination med att de sen då planerade Att de skulle gå ut med sin relation också mm. Så att jag fick ju läsa hela hennes liksom, pressstrategiska liksom, uppställning mm. Um, som Xbox kan röja då. Precis. Mm. Det, det gjorde att han blev mer trovärdig i dina ögon då. Eh, eller? Ja, alltså han, är ju in, alltså, han är ju ingen lammunge. Det är så här, han är ju, alltså, av det jag fick se, han är ju extremt manipulativ. Och extremt men, manipulerad av henne. Och har förlorat en jävla massa pengar. Men det är ganska stor skillnad mellan det och att utmåla som en. En grovt kriminell människa som har handlat med svarta pengar Och som har utsatt henne och familjen för hot mm. För nu säger ju ex också Jag vet inte om det har publicerats någonstans Men han har gått ut med att livvakten har erkänt att det inte fanns något hot mm. att, de, att det, det var fanns ja. att livvakten har publicerat Precis, ex publicerade det på Instagram Och jag vet att det lyftes upp i både Express och Aftonbladet igår Mm -hmm. Men vad menar du då är syftet här att eh, göra det här för Isabella Löwin som var i en, den här relationen? Jag tror att det förmodligen var väldigt pinsamt för då Sveriges mäktigaste affärskvinna att ha en pojkvän som går i personlig konkurs. Och då skulle hon hitta på att hon då hade varit utsatt för eh, av någon typ av kriminella, eller att de hade varit i närheten då. Alltså. Jag tror att, att liksom det bästa för henne rent PR-mässigt var att utmana sig själv som ett intet ont anande offer som har blivit manipulerad, duperad och så samtidigt då ha någon, något liksom ja, sin livvakt då, som ska försöka skydda henne Samtidigt som han inte förstår att han skyddar henne mot hot som hon själv har fabricerat ihop. För han, var ju inte, han visste ju inte om det här med den här hotlappen. Mm. För det skrevs ju, det framgick ju också av de här smsen att Att jag kan inte tejpa en ny lapp på min nya bil för att min livvakt kommer ju kolla kamerorna. Så att han liksom har ju då överdrivit en hotbild och då har hon kört på den och så har hon liksom gått ja men All in Men det jag tänker att det är allvarliga anklagelser ändå, Även om indicierna Och liksom magkänslan Och vad du vet om henne sen tidigare stämmer och, så. och jag tänker också att det är Kanske den stora skillnaden mellan Expressen då Och dig och kanske på, Mellan en journalist och en skribent då, Eller som mm. granskare så, Som du kallar det att, eh, Man skulle inte gå så långt Du, du har ju väldigt starka känslor här mm. alltså, kring... Fast jag anser ju att Expressen har gått betydligt längre Än vad jag har gjort med tanke på att de publicerade hennes historia- rakt av på löpet. Mm. Om att kidnappare har kommit hem till Isabella Löfvengry- på grund av ex Och det fanns inga som helst bevis som de kunde visa upp- utan det var hennes historia- rakt av. Mm. Ja men okej okay. och, och det finns en publicitetsskada där absolut. Men om man tänker om man bortser då från att de också gjorde fel så känner du liksom att genom att de gjorde det och genom att då den här eh, pojke xbox har lidit så mycket publicitetsskada att du på något sätt då behöver väga upp det genom att eh, vara ännu hårdare i omdömet kring eh, Blondinbella. Även fast det kanske inte alltid finns eh, fakta kring till exempel att hon har hittat på den här historien eller Nej, jag tror att jag min liksom, kritik mot henne Eller min liksom, misstro mot henne mm. Har inte påverkats av alltså, Det enda som, som har påverkats det är att jag har fått se bevis på Att det jag har trott har varit sant mm. eh, Och jag vet ju liksom hur hennes, liksom, hennes alltså, strategi ser ut Som jag skrev om igår mm. liksom Att hon samlar på sig Liksom så att tillgångar och saker som hon kan portionera ut När det passar henne um, För hon har ju också erkänt att liksom allting som står på bloggen Är um, liksom En strategi för att manipulera liksom Provocera mm. um, Så att det här var ju liksom handen i handsken Jag hade blivit, egentligen hade blivit förvånad Om hon hade gjort det på något annat sätt mm men du ser du vad jag försöker säga alltså att en journalist hade försökt att bara blottlägga fakta på bordet och så får man liksom bygga sin eget, du, du tar ju gärna, du tar gärna storyn och liksom sätter en, försöker sätta ett sammanhang ungefär som du gör nu liksom. jag vet ju de här sakerna mm. om bli nu eller? och det här är ungefär så här liksom. alltså du kanske heter det, Connecting the dots Mer än vad, mm. vad faktan Faktiskt gör på bordet just nu Ja så kan det nog vara Jag försöker ju när jag gör just de här, liksom, så här Faktainläggen och granskningsinläggen mm. De försöker jag hålla väldigt neutrala mm. Sen kan jag skriva liksom, i andra inlägg Mer liksom, så här, personligt mm. och. Att du håller ju här: det ena är en artikel Det andra är en krönika nästan Lite så, mm. som när jag, när jag publicerade om hennes eh, falska statistik. Det fanns ju liksom inga personliga åsikter där i, utan det var verkligen bara här har ni faktan. Alltså. Och lite samma sak när jag då publicerade om den här fotlappen, mm. så la jag bara fram liksom bevisen på hur det hade gått till. Mm. Jag har ju inte, alltså jag har ju svårt att respektera henne som eh, varumärke. Mm. Just på grund av att hon, jag tycker att hon missbrukar sin position, och hon missbrukar människors förtroende. Mm. Just på sättet som hon manipulerar dem med sitt då Fabricerade Excel-ark. Liksom. Jag vill väl mest ge människor en möjlighet att se igenom det. För tar man, hennes, liksom, ska man säga, tar man hennes bloggår och sätter det i cykler så ser man hur de följer samma strategiska cykel och som alltid leder upp till en lansering eller någonting som hela tiden ska generera mer pengar till henne. Mm. Och då en väldigt cynisk... Eh, mm. ja, ja, dels det, det och dels den sammanfattningen av henne. Mm. Det är, är en tuff anklagelse. Är det. Mm, ja, men den har jag ju också erkänt mm. i Schulman Show. Att, ja, hon, och det är väl också en sak i och för sig då- att hon har ju varit väldigt öppen, precis som hon ja. säger- med att nästan allting är storytelling. Mm. Men hon, hela hennes bakgrund som bloggare- börjar med att hon gjorde ett skissade- om vilka mm. personer ville vara. Jag, jag vet inte, jag tycker att det blir lite äckligt- när man använder sina barn- Mm. Till det. Och det är väl där jag känner att såhär, det kan jag inte respektera. Mm. Det är så här, hade hon liksom backat eller stannat liksom någonstans på vägen- då är det så här, du bara är bara ett jävla geni. Men nej, det, liksom, det finns ingenting som är heligt. Mm. Det är så här, ja nej men... Du vet att sitta sitter och berättar i Schulman Show att- såhär, ja men nu ska vi lansera någon jävla kräm på måndag. Så då går jag till biblioteket med barnen. För att det tycker mina läsare liksom... Det gillar de och då blir de vänligt inställda till mm. mig och då kommer de att vilja köpa fler produkter. Mm. Det är så, men herregud, kan det inte ens biblioteksbesök med dina barn få vara liksom en stund mellan er två? Måste det vara, finnas med i din strategi att tjäna pengar? Mm. Ja, men här blir, här blir det intressant att din gräns som granskare och egentligen influencer blir ju vag här också. För att du engageras på en sån personlig nivå. Att du mm. blir liksom en influencer, egentligen, ju, på samma sätt eh, som alla andra. Att du vill markera, tycka, känna, att andra ska känna också det du känner, så att säga. Ja, men är inte det. Alltså, vad många det många absolut inte. Journalister, jag, är också, ja också. Alltså, de flesta människor som brinner för någonting ja. vill ju. Eller jag tror, jag tror så här, hade jag inte brunnit och varit engagerad för det jag gör, då hade jag gjort ett jävligt dåligt jobb. Mm. Du har ju som sagt Det du, du, du finns ett utgivningsbevis Du ligger på eh, Nyt24 Så du har ansvarig utgivare som inte är du själv då, Utan du har någon eh, annan eh, Fanns det diskussioner i det här? Eller jag vet ju att det fanns diskussioner Du har ju sagt att det, det har funnits diskussioner I det här gällande vad man ska skriva och inte utifrån. Just om Isabella? Ja liksom. eh, Ja, ja. Alltså, jag har ju inte publicerat någonting liksom Som är alltså, granskande och sånt Utan att det har gått Genom flera personer mm. I företaget, inte bara min chefredaktör mm. Det är ju inte som att jag kan släppa ifrån mig De här sakerna liksom, Du vet, att hålla före och bara typ, skrika bingo Utan det, mm. det är ju så att det här, det här är ju Där har jag Extremt mycket skyldigheter hur ser du då på din egen roll i det här framåt? Eh, vilka roll skulle du vilja spela? Nu har du ju då en eh, egen domän förvisso men du ligger under 9-24 och så. <hör> um, jag skulle ju vilja ta det vidare och det har jag li delvis lite börjat med men så här, jag gör ju det mesta själv och dygnet har bara 24 timmar speciellt när man har en mm. eh, nej, men alltså Jag skulle ju vilja titta på mer så här effekterna av sociala medier. För att det är så här, sociala medier är helt fantastiskt liksom, det finns så mycket coolt och häftigt att ta del av som lyfter upp. Men det finns också liksom negativa saker som man inte riktigt tas på allvar. Till exempel så här, hur, hur påverkar sociala medier unga människor? Mm. Och där skulle jag vilja gå in och, och jobba aktivt. Till exempel i skolan så lär sig barn och ungdomar sig allt om teknik hur man ska komma åt allting i telefonen- hur man ska göra allting, sätta upp egna videos- titta på videos, ja, allt sånt. Men de får inga som helst verktyg i- hur de ska hantera all information de får ta del av. Mm. Hur mår man när man sitter och tittar på retuscherade bilder- dagarna ända på Instagram? Hur mår man när allt man ser är staget fake? Så det är en sak som jag skulle vilja jobba med- en annan sak är att jag skulle vilja implementera samma lagstiftning som finns i, eh, i Frankrike. Att eh, bilder, kommersiella bilder måste förses med en varningstext. Just för att i nuläget så tittar man på en bild och tror att det är verkligheten. Men ser man tillräckligt många retuscherade bilder med en varningstext på då kommer gärna lära sig att även när du ser en bild som inte har en varningstext så kanske du någonstans kan tänka att ah, men det här kanske inte är så ser hon ont ut egentligen vilket betyder att det är inte är fel på mig. Och alla de här sakerna har räknar upp, de är ju igen den här aktivistiska ådran. Ja, ja det, det är det men, mm. men ser du dig själv då som en, ska man säga, utifrån en mediespelare, det kan det här vara också såklart då. Men om vi tänker utifrån den här ja, med bloggbevakningprofilen du har, att du, ser, att du är granskande och så. Ser att du, du, du, du tar in fler skribenter och ni gör någonting tillsammans. Finns det några sådana tankar, planer? Nej, jag har ingen tanke på att ta in några mer skrivbäntar så på de här sakerna som jag, som jag brinner för mm. där finns det ju människor redan som, det finns politiker som vill få in den här retuscheringslagstiftningen till exempel, mm. och att liksom kanske teama upp med människor som, som tycker samma sak som jag och sen använda min plattform till det mm. sen så håller jag ju också på att skriva en, en bok som kommer vara, det ska vara en pappersbok för det ska vara förälderns guide till sociala medier, mm. just för att det är så många föräldrar som inte vet vad deras barn gör på. På telefonen, de vet inte liksom vad några appar är. De, får liksom, de kan inte säga du får inte ladda hem eller du får ladda hem detta för de vet inte vad det är. Mm. Det är föräldrars förbannade ansvar att utbilda sig tillräckligt mycket för att se till att deras barn är säkra på nätet. Mm. Så att jag har väl gått ifrån det här att bara vilja typ skriva lite om sociala medier och vara lite kul till att faktiskt, så här, jag vet inte, hitta min. Så roller som bonusförälder på nätet. Mm. Påverka. Ja, och skydda liksom, unga människor. En influencer som granskar och kanske påverkar andra influencers mm. helt enkelt. Camilla Järvide, tusen tack för att du släppte in mediepodden i ditt hem och berättade om den här nya medievärlden. Varsågod. Mediepodden har naturligtvis sökt blondinbella för en kommentar om bloggbevakning. Hon svarar i en skriftlig kommentar att hon har inte alls några åsikter. Inget som stör mig angående Järvides blogg. Och därmed är mediepodden slut för den här veckan. Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om en vecka.